На вченій раді думки спеціалістів про варіант реактора групи Мироновича розійшлися. Але хтось поблажливо запропонував подати з іншими проектами на ознайомлення державній комісії на чолі з тодішнім міністром енергетики країни. Сашко не дуже і нервувався, бо, власне, надій на успіх не покладав. Саме закохався в Ольгу, маленьку, красиву і бездоганно закроєну природою студенточку медичного інституту, яка була йому, як любив повторювати, по серце. Щоб поцілувати її, відривав від землі і підносив до своїх уст. Повіз її показати батькам і родині до городища. Тільки переступив поріг батьківської хати, а на нього вже чекала урядова телеграма. Терміново повертайтеся інститут. Реактор Мироновича, міністри комісії, визнали найперспективнішим на даному етапі. Справді найдешевшим. Який не потребує будівництва велетенських підземних шахт у разі аварії. Його можна ставити всюди, де є річка чи озеро. Утвердилася думка, що його можна споруджувати і біля великих міст, де є залізничні комунікації, робоча сила, житло. Міністр доповів про це на найвищому рівні. Групу щедро фінансують, зміцнюють потрібними спеціалістами, створюють їй особливі умови, щоб у найкоротші строки готовий, викінчений у всіх деталях проект реактора, можна було видати будівельникам. Олександр працював як заклятий. Щоб не гаяти часу, навіть відклав весілля з Ольгою, і вона мало не вийшла заміж за іншого. Про реактор Мироновича злословили. Називали його дилетантським. Сашковій самому такий блискавичний успіх здавався примарним. Чекав. Ось-ось його розвінчають і висміють. І він, ославлений, повернеться у свої глухі городище викладати фізику в школі. Але могутня адміністративна машина вже підхопила проект Реактор Мироновича коштував лише півмільярда карбонців разом із житловим сектором. Державі потрібні були атомні електростанції, щоб забезпечити електрикою країни Варшавського договору. Хтось на самій горі похвалив його, сказав президентові Академії наук, щоб той приголубив обдарованого вченого. Мирович отримав державну премію, Опозиціонери замовкли. Коли реактор іноді називали дилетанським, про це Олександру Івановичу доносили. Він великодушно відсміювався. Та воно усе геніальне на перший погляд, здається елементарним, дилетанським, бо геніальне. Але найбільшою радістю для Олександра Івановича було те, що уряд підтримав його пропозицію будувати атомну в отчому краї за 20 кілометрів від рідних городищ, у яких бував рідше і рідше. Тепер з'явилася начеб службова нагода. Закладали блок. Блок А. На 50-рідче його нагородили золотою зіркою і авторитет Мировича в атомній енергетиці став непохитним. Єдине, чого він не досяг іще – звання академіка. Хоч академіком його часто називали самі атомні енергетики і партійне керівництво тих регіонів, де будуються реактори. Коли помер батько, Олександр Іванович саме був на Україні, в Одесі. Поблизу якої зараз споруджують атомну, Ольга зателефонувала йому до готелю, і Мирович виїхав на похорон наступного дня. Секретар обкому дав свою службову машину. І ось він уже у Івангороді заходить до райкома. Перший Андрій Тимофійович, присланий з іншого району. Ніколи раніше не зустрічався з такою величиною. Тому й улесливий, запобігливо-чемний. Дзвонили, дзвонили мені з обкому. Ради з вами позайомитися. І поспівчувати. Жаль, утратили батька. А район ще одного самовідданого ветерана колгоспного руху і війни. Чим можемо прислужитися Олександру Івановичу? У городищах тепер бригада, а у трилісах голови колгоспу не знаю. Треба труну зробити. Вантажівку виділити, оркестри зібрати. Новий голова колгоспу може і не знати татових і моїх заслуг. А клянчити в нього, пояснювати. Ну, самі розумієте. Зателефонуйте, щоб усе було на рівні. Ну, і харчу, напоминання. Олександр Іванович розстебнув макінтош, відкинувся на спинку крісла, сяйнула на лацкані золота зірка, і секретар наліг на селектор. «Спожив спілка? Юрко, через дві години, щоб був у городищах, у батька славетного нашого земляка, академіка Мировича, повторюю Мировича». Того, що винайшов реактор, Так-так, з наших городищ. Ніколи мені все тобі пояснювати. Будь там у батька, який помер. Та не мруч голови. Помер батько, а поїдеш до сина. Запишеш все, що замовлять. Напоменки. І витруси загашники своїх годувальників. Перший вимкнув селектор, заусміхався, полегшено закурив. Голові дзвонив. Його розшукують зараз по рації. Буде у вас дома як штик. Не церемоньтеся. То такий вайло, що сам не здогадається або забуде. Треба гнати, а ніким його замінити. З такими перебудову не зрушиш з місця. Якщо будуть якісь проблеми, телефонуйте мені по-прямому. Проводжаючи мировича, секретар вийшов з ним аж до машини і запитав. Олександр Іванович, це ваша ідея будувати у районі атомну станцію? Ні, це діло державне, сперте на економічну політику найвищого рангу.